Знову позичати гроші. Ех, паскудна ж людська натура, думав він сам про себе. Людина робить тобі добро, а ти відчуваєш за неї щось близьке до прикрості. Ти картаєш Снядецьку в думці, що ця полька замість витрати коштів на велику справу землі своєї, тринкає їх насправді на забаганки. Просто замовляла, як роблять усі щонеділі панахиду по покійному чоловікові, молилася за упокій загиблого і похабцем, прикопаного в невідомому краї, в невідомому місці і невідомо за чий інтерес. То, певно, міркував, дорогою Міхал, загальна властивість якогось другого тіньового боку людської душі. Позичальник часто густо не віддавши впору борг, чомусь замість вдячності відчуває тиху неприязнь, якщо не більше. Тайковський їхав з щемливим серцем, силуючи себе, але не їхати він не міг. Чотири місяці працівники його Стамбульської агенції не бачили вже платні. Він і сам дивувався, за що тут вони харчуються і як живуть. Навіть перестав ображатися на їх криві і колючі погляди. Не сердився на злісні вигадки і плітки що кошти з Парижа, мовляв, надходять, а то саме він їх навмисне заникує і довго не віддає з якихось шкурних своїх причин, заробляє на них, напевне. У вітальній снядецької Міхал почувався спершу ніякого і сковано, як людина, що очікує несподіваний удар і має в ту ж мить себе якось захистити, бо таке недотримане слово йому допікало. Неприємно коло навіть побіжне нагадування за літа, що вже шелесіли тихенько за його спиною по зустрічах з багатьма не схожими людьми, міхал навчився читати приховане співбесідником в тональності голосу або мимовільному погляді, і те внутрішнє відчуття важко пояснюване, рідко його підводило. Сьогодні ж і в голосі, і в очах господині дому йому не вдавалося вловити бодай відтінку невдоволення чи прикрості, хіба ледве. Чулося якесь півчуття жіноче, пам'ятне з материнських слів або голосу, яка шкодувати могла його вже дорослого. Ох ті чоловіки! Мої знайомі з Одеси прислали нового листа, натомість за чаєм оповідала господиня. Там також мимохід згадується про прибуття нових російських полків. Може знадобиться для відбудови вашої козаччини від Дунаю до Волги. Про неї ви так цікаво оповідали минулого разу, о тільки ніяк не втямлю, нащо вам замість існуючих імперій російської, австро-Угорської чи інших вибудовувати ще одну? Чим вона ліпше буде існуючих? Прові, тож скільки один переділ вартувати може. Наївне на розсуд міхала запитання, не застало його зненацька. Він і сам думав не раз про те, вагався, шукав з мукою вислід, і той вислід повільно, як паросток з уже пророщеної зернини, не за годину міг проклюнутися і вигулькнути на світ білий. Справа не в імперії. Запорозьку Січ назвав першою християнською республікою чоловік, який недолюблював, швидше навіть, зневажав слов'янство. А річ у тім, щоби такий лад на цій землі дати, аби затишно було там козакові й татаринові, поляку і болгарину, євреєві і московітові, а не простіше, поляк нехай живе собі в Польщі, Литвин у Литві, а русин хай вже в своїй Україні. Людвіга, повільно і незримо для самої, виходила врешті зі своєї башти зі слонової кості, де замурувала себе лише товаристві журби і смутку за покійником. Такі розмови про більшенькі проблеми, зовсім не абстрактні, підвоєнні громи, що долинали звідусіль, такі розмови непомітно вертали її до життя з усіма незгодами, клопотами і суперечностями. «Я поляк і ним помру», – наче в чоловічому товаристві, твердів голос Міхала. Але судилося мені народитися на козацькій землі. Цього у мене ніхто не питав, де на світ Божий з'явитися. І ніщо не замінить краю мого, бо не чував досі, що буває в одної людини три чи п'ять матерів. Знаєте, з часом люди вироблятимуть все більше і різних товарів, а то річ рухлива. Зі Сходу на Захід, з Півдня на Північ, товари самі ж не ходитимуть лише з людьми. Хтось осядав у подобаному краєві, ніде дітися від мішанини людської. Але кожна земля, при тому числі і Козаччина, хай зі своїм обличчям залишиться, зі своєю піснею, що відлунює хіба з найдальших століть, сивою думою чи легендою, яким світи ще і ніколи не щезнути. Київ, скажімо, для мене, «Велике місто, яке близько від овруча», – Міхал розсміявся раптово і по дитячому власному дотипові, і зовсім легко вимовив те, через що мучився і чого боявся. «От тому я й набрався храбрості, не віддавши поприобіцяний, що попередній борг просити сьогодні новий».